A hétmester Mester Lövése, videóajánló magazin Puzsér Robertel, minden szombaton és vasárnap délután 3-tól 5-ig a rádiókafén. A műsor támogatója a Passerella kereskedelmi és szolgáltató Kft. Az én ajánlatomat nem fogja visszautasítani. A hétmester Lövése a kedves hallgatók szolgálatába áll mostantól két órán keresztül. A stúdióban Puzsér Robertel, Parak Szabolcsal és Dinnyi Gerivel. Szia! Sziasztok! Sziasztok! Azok a filmek, amelyekről ma beszélni fogunk, a szokásunk szerint laza asszociatív viszonyban állnak egymással, hogy melyek ezeknek az asszociációknak a, a, a megfelelő pontjai, amelyeknek a mentén ezek kapcsolódnak, azokat majd talán kifejezésre is juttatjuk a következőkben az első film, amiről beszélni fogunk, az mindnyájunk kedvence, olyannyira, hogy az osztálykirándulásokon én a szenvedélyesen gyűlöltem, mert az összes lány annyira gerjett rá, meg állandóan azt hallgatták, hogy már amikor 95-5-ször fordították meg a kazettás Magnóban a kazettát, akkor már teljesen elegen volt belőle, és már hisztérikus üvöltéshez volt kedvem, holott, amikor elő első 6-8 alkalommal hallottam, akkor még imádtam, és amikor először láttam a filmet, és akkor, akkor is imádtam, és most de mielőtt a elmondanád... Eltelt, mielőtt mielőtt még megmondanám a filmnek a címét... A az az én hadd mondjak el egy történetet, hogy tavaly október magasságában amerikai 20 évesek, 20, kb. 20 fős csoportjával én voltam Horvátországban, és ott az egyik este levetítettük nekik ezt a filmet, csak úgy unalom műzőként, és kiderült, hogy az amerikai 20 évesek közül, akik egyetemisták voltak, egyikük sem látta még soha ezt a filmet. Ami azért döbbenetes, mert ez a film Egy alapfilm, és a címe pedig a börtön ablakában nem süt. Ja, nem, ez egy másik osztály kirándulás. Másik osztály kirándulásos, de nagyon hasonlóan gyűlöletes. Az érdekes módon maga a film az mégis a legnagyobb, hogy mondjam, a valaha volt legnagyobb musicalek egyike. Ez egy Broadway musicalnek a Hollywoodi feldolgozása, a címe pedig a Her, ez a Her című musical, amelyről beszélünk. Vagy magyar címén van. a hajkorona? Nem, ilyen, nincs ilyen magyar művel, bár a magyar címadások olyanok, hogy, hogy akár lehetne is. Ennek hála Istennek nem adtak magyar címet. Az, az, Több, mint a, egy ilyen royalista egy korona még ott, ez nagyon szép. Szóval, szóval a, a hercegű filmről van szó, amit én miután mm, témája ennek az adásnak újra megtekintettem, és hát így a potyogtak a könnyek a szememből újra, de így tényleg zokogtam, és a, már a, nem is a legutolsó, lehetné, hanem amikor már, még a még, még autóznak a A ben, benne a, a, a, a nagy amerikai nevadai sivatagban én már akkor is éneklik, hogy Good Morning Starshine, én már akkor sírtam. Nem is tudom, hogy van-e olyan film, ami ennyire hűségesen euh, exportálta az egész világnak, vagy ennyire sikeresen exportálta az egész világnak a hippi, hippizmusnak a szellemiségét. A zenei világa az egyébként egyáltalán nem hűséges ahhoz a ahhoz a fajta zenei kultúrához, amit a hippizmus követett, tehát mondjuk így ha azt vesszük, hogy mondjuk Janis Joplin vagy Bob Dylan milyen zenéket játszottak, hát nem is emlékeztet erre, tehát ez egy Broadway musical, annak ellenére, hogy a zené az nagyon magával ragadó, azért ez nem, nem kifejezetten az a fajta zeneiség, tehát ebből senkinek következtessen arra, hogy milyen, milyen zenékre bulisztak, táncoltak, meg lázadtak a fiatalok a 60-as években az Egyesült Államokban, de az minden esetre Elég egyértelmű, hogy a legfontosabb exportőre az a, a hippizmusnak, az a hercimű műzikán. Hagyj hívjam fel néhány érdekességre a figyelmet, az egyik, hogy ez egy nagy amerikai alapfilm ami magyar szemünkkel, ugye erre utalt Szabolcs erre. is, a rendező viszont egyáltalán nem amerikai. Hanem cseh. hanem cseh. aki 68-va vándorol És ez, ez mennyi, bo bocsak, hogy, szó, hogy tényleg ez nekem is annyira, annyira jellemző, hogy ezt egy csehnek kellett, tehát ezt egy immigrán, emig, tehát oda bevándorlónak kellett megrendezni ezt a filmet, és ma, ahogy nekünk kívülről ez kultuszfilm, és az egész beat generációs hippivilág, ez kultikus, és Mind mindannyian... Az anya, amerikai például És fogalmuk nincsen róla, azt nem tudják ki az a Jack Kerouac, nem látták az Easy Ridert t sem, tehát ez nekik semmit nem jelent. Még az üvegtigri sem. És emlékszem, egy másik műsorban beszélgettünk egyszer arról, hogy a 68 emléke meg ez, hogy hogyan megtagadják azokban az országokban, ahol Franciaország is például nagyon nagy jelentőségű volt, és, és itt is döbbenetes volt látni, és nekünk meg a mi generációnknak itt közép Európában mennyire nagyon fontos. De az kell tudni, hogy ez egy európai kultusz, tehát a hippizmus az egy európai kultusz. Egyébként ez egy filmajánló műsor, és én ezt a filmet szeretném most egy picit ajánlani. Ugye talán mindenki százszor látta, és sokan vannak hasonló helyzetben, mint a Robi. Én is ilyen helyzetben voltam, hogy Kamaszkoromban láttam jó néhányszor, meghatározó alapélmények közé tartozik, Én nagyon nagyon pozitív emlékeim voltak, és most megnéztem így, így már jóval, jóval túl ezen a korszakon, és döbbenetes, hogy ez a film jobb, mint emlékeztem. Sokkal jobb, mint emlékeztem. Nem egy csalódás volt, hogy, hogy jaj, egy ilyen nyálas hippi csöpögés, amitől egy kicsit féltem, hogy, hogy és meghasonlok majdan Kamaszkori önmagammal, eh, hanem nagyon-nagyon ironikus, eh, például pont a hippie mozgalommal szemben. Nagyon-nagyon kemény dolgokat mond a, a hippikről és erről a fajta gondolkodásmódról, és nem teszi le a garast. Szerintem ez inkább eh, szellemileg egy háború ellenes eh, és eh, hippie mozgalom szellemiségéhez közel film, de nem a hippie mozgalmat dicséri. Nem propaganda, sőt, ne, nem propaganda film. Nem, nagyon nem propagandafilm, sőt, a hippie mozgalom szerintem csúnyán kicsúfolja. Csak hagyd két két példát belőle. Egyrészt ott van a az LSD talán LSD de lehet, hogy ez én nem értek eléget tehát az a drogos élmény, ami a, ami, ami után következik ugye a, a keresztény templomban elénekelt háre krishna jelenet tehát ott van egy, van egy összefűzött ö, többszörös képsor ahol, ahol az egész hippi mozgalomnak a felületessége van, ö, van szerintem nagyon csúnyán pengelére pe, pelengére állít van <gül> bocsánat <gül> <pengellére> hányva vagy, <gül> Mert, mert ugye ez az egész hippi mozgalom, ez tele van hihetetlen felületes dolgokkal, a mély tartalom mögött hagymondjak emellett is egy példát. A Diák-szigeten biztos sokan jártak, amikor még így hívták, de nekem az egyik döbbenetes élményem, amikor a, a jól szituált e, budai leány ismerősök, mindig egy pesti proli gyerek vagyok, azért mondom így, e, Nive a krémmel bekenték a hajukat, a szigetre menet, hogy legyen zsíros, Külsejű, miközben ők maguk nagyon jól ápoltak voltak, és a legjobb minőségű nívával kenték be, a, bocsánat, hogy egy, nem reklám akartani, egy, egy legjobb minőségű, valamilyen krémmel tök mindegy, elnézést a, a, a termékem. És futólag ezáltal nem hangzott el az, amit mondtad, hogy nincs ezért ez ez jó, hogy ezt elmondta. kérem a hallgatókat, hogy töröljék most az agyukból az elhangzott márkanevet, amire nem is emlékszem. Tehát a lényeg a lényeg, hogy bekenték a hajukat, de jó minőségű termékkel, azért, hogy az zsírosnak tűnjön. Tehát ez a felületesség szerintem nagyon megvan ebben a mozgalomban, nagyon megvan valószínűleg a a nak az osztály kirándulásos élményeibe, és nagyon megvan szerintem ebben a filmben ennek, a, ennek a, a kifigurázása. Igen, másrészt meg ott van Lafayette, az a, a Fekagyerek, gyerek. Ez van a másik. Igen, aki, aki, aki pedig annak ellenére, hogy a világ pacifilá, pacifizálásán és az egyetemes tudatfelszabadításán ügyködik nap, mint nap, ennek ellenére a, a csaját azt jól ott hagyta a gyerekével, terhesen, és nem is nagyon akarja megismerni őket az utcán, amikor azok szembe jönnek. Tehát, ilyen... Valami ösmi van a Szövegbe, hogy a a, a számszövegben, hogy a, a társadalmi kérdésekkel szemben nagyon együttérző vagy, csak éppen a gyerekedet nem látogatod meg, és, és barátkozni Igen. nem tudsz, csak idegeneken segíteni. Ez egyébként az, az összes baloldali mozgalomnak szerintem egy ilyen nagyon, nagyon kemény, kemény, kemény, kemény oda, odaszúrás, és egy nagyon kemény, nagyon puha banáhé, ami <gül> nagyon, nagyon sikamlósan el lehet csúszni. A Dani üzeni, hogy Dani üdvözölte téged. Másodéves a fogorvosén. Látnod kellene a lányt, akinek csapja a szellet. Gyönyörű teremtés. Ed meg, sok majom néz van rajta, ahogy szereted. Ed meg. Köszönöm. Ed meg, finom. Jó, mindjárt. Ad ide a nadrágodat, kimosom. Miért? Azért, mert koszos. De, hogy koszos, jó ez így, anya. Egy perc az egész, add ide. Nem koszos a nadrágom. Mi a válaszod, apa? Mi csodára? Semmi ránya, Nyugi. Apa? a pénzt kell, dolgozz. Mi? Pénzről beszéltek? Mire kell a pénz? Semmi semmire, csak úgy kell. Hogy hívják? Kicsodát. A lányt? Milyen lányt? Hogy hívják? Ennek nincs köze a lányokhoz. Nekünk mindent elmondhatsz, megértjük? Nincsen semmilyen lány, csak kellene nekem egy kis pénz. Akkor mondd el az igazságot. Milyen igazságot akarsz hallani? Amikor csak hazadugod a képedet, baj Megmosakodhatnál egy kicsit. Vágasd le a hajadat. Ha levágatod a hajadat, akkor adok pénzt. Vissza se kell fizetni. Akkor az pénz, ha levágatom a hajamat. Most az egyszer akkor a Akkor az pénz, ha levágatom a hajamat. A ér neked? Ök Adj a nadrágodat. A nadrágom tiszta. Adj ide a nadrágodat. Miért? Tiszta az Isten verje meg. Mennyi kell? A generációk közötti kommunikáció képtelenségéről szól ez a jelenet, az abban a korszakban, amikor a fiatalok tömegei hullottak ki a társadalomból a A, igen sok LSD fogyasztásának a hatására. És, és a természet... vietnámi háborúban előtt lőszerek hatására. Hát igen, igen, ennek két útja is volt, e, és, és hogy végül is az hogy, az, hogy ezek a fiatalok nem találtak vissza igazából nem arról van szó, hogy kivonultak, hanem arról van szó, hogy ki estek belőle. Tehát itt egyszerűen a, a a tudatnak a forradalma volt, ez a, ez a, és a ezt nagyon-nagyon hűségesen közvetíti, és, és, és nem, nem is győzzük hangsúlyozni azt, hogy milyen mértékű Milyen mértékben európai filmről van szó, csak az operatőrnek a nevét említsem, Miroslav Ondicek. Tényképezte ezt a, ezt a filmet. Tehát, ne, ne, is, ne is gondoljuk azt, hogy ez a Herr, ez, ez, ez a nagy amerikai álomnak, vagy a nagy amerikai mítosznak a dokumentációja, hanem sokkal inkább Európának az illúziói azzal kapcsolatban, nagy, hogy nagy, milyen is volt ez Amerikáról. Nagy európai álom Amerikáról. Igen, és gyönyörűen tablószerűen vég, végviszi az, a, a, a nézőt Amerikának a nagyon jellegzetes és egyébként nagyon különböző részein. Tehát az is egyfajta megérkezés Amerikába, ugye, amikor megérkezik a, a főhős, e, és, és a hippi mozgalommal találkozik, és ott először e, kipróbál mindenféle szereket, akkor is azt mondják neki, hogy most érkezett meg Amerikába, bár ő valójában egy amerikai farmon élt. Na igen, de, a, és arról beszél, hogy ő Angliából, Manchesterből érkezett. Ped, ide. Pedig semmi köze az égvilágon Angliához, csak arra hát... utal, ugye a szöveg, hogy, hogy az első amerikaiak Angliából érkeztek, érkez, Igen. Mármint, hogy azok, akiknek folytonosságát. Hát az az, az első angol szászok. Így van. E, ugyanilyen jellegzetes, bár csak nagyon röviden bemutatott rész, ugye a, ez a, ez a vidéki, vidéki Amerika, erre is vannak utalások azért később, akkor ott van az a felső felső Amerika, ugye a partik világa, ami veszemben egyébként megint nagyon érdekes a viszonyulása a a rendezőnek, vagy a filmnek, mert igazából nem mond róluk el semmi rosszat, őkben semmit nem csinálnak, csak végtelenül távol állnak attól, hogy értük, halnak meg, ugye, fiatalok Vietnámba. Igen. Aztán ott van a road movie, egy, egy rövid, rövid szakaszon, tehát az át a nagy amerikai e, pusztaságon, és még ott van ez a, ez a katonai kiképzés, ami mennyire amerikai ikonáról még lesz, lesz szó a És a, szabot a szabotázs a katonai kiképzés közben, ami szintén egy erős pillanat, és ő, a, ami, ami még Ami még fontos a filmmel kapcsolatban, hogy itt egy Broadway-musikáról van szó, és nagyon-nagyon nagy ellentábora van egyébként a, a, a világszerte a hercimű filmnek nagyon nagy tábora van a Broadway musical és nagyon-nagyon sok olyan herrajongó van, amelyik átkozza a hercimi filmet, mert hogy a hercimi filmet világszerte mindenki ismeri, a Broadway musical meg nagyon kevesen, és ők például arra esküsznek, hogy a Broadway Musical az igazi, és hogy ez a film, hogy ők igazából, ők igazából ezt a filmet egy ilyen túleurópai, egy ilyen, túl -európai, egy ilyen az, az eredeti feldolgozástól nagyon távoleső Ki? formának élik meg. Mi pedig azt se tudjuk, hogy miről van szó, hiszen a Broadway musical. Én, sose én, én utána néztem, hogy két fő különbség van, és ezt nem szeretném lelőni a point, de máshogy végződik a musical, és máshogy végződik a film. Aha. Hogyha valaki megnézzi, még nem látta neten a filmet, akkor majd ezzel be gondoljon bele. E ezen kívül a másik fő különbség, ami kifogása volt nagyon erősen a musical szerzőinek, hogy, hogy ilyen furcsa, ilyen őrülteknek ábrázolja a hippiket, és nem pedig abszolút követendő, példaként. Na most nem Ez pont... szerintem pont a filmnek egy nagyon nagy erőssége. Hát, de pont ettől erős, hiszen a, itt éppen, éppen arról van szó, hogy a társadalmi relációból tekintve, vagy a társadalmi mm. ö, re rendszernek az aspektusából nézve ők őrülteknek is tűnnek. És ez nem jelenti azt, hogy ők az őrültek, ez azt jelenti, hogy a mi nézőpontunk őrült adott esetben az ővéhez képest. Tehát nem, nem heroizálja őket, vagy nem fetisizálja Igen. őket. És ez Igen, de az, az ő útjuk sem járható, az is kiderül azért a filmből, hogy igazából az sem egy működő út. Tehát nincsen igaz Igazából. szerintem nem mutat egy, egy ilyen pozitív képet sem. Tehát mondjuk nem is dolga, hogy... Tehát megmutassa melyik a jelenet. Ez a dolga, járandó... dolga persze. <gül> ö, csak félig belőttétek, amit én is mondani akartam, de a, ö, adnom, hogy nekem is nagy meglepetés volt, hogy ö, amit Geri mondott, hogy tulajdonképpen jobban tetszett, mint régen. Hogy én kicsit féltem újra megnézni, mert hogy ez ilyen nagy kamaszkori élmény, és akkor hát, ha most csalódom, és akkor kiderül, meg kell tagadnom az akkori önmagamat megint, és hogy nem ez lett, hanem azt láttam, hogy ez egy mennyire vérprofi ö, film. És ö, két szempontból láttam most, amit valószínűleg kamaszkoromban nem. Az egyik pont ez a musical dolog, hogy nem szabad ez egy musicalből lett film. Ugye a musical az a legdurvábban, ugye az, az egy nagyon nagy távolságba vagy a musicaltól, mert egy, egy színpadon megrendezett dolog, ami nem az élet, nem a valóság, plusz még ráadásul, nem is, mint egy színpadra, még énekelnek is, ami ugye a világban, tehát valóságban nagyon ritkán van, hogy énekelve kommunikálunk. Tehát, hogy egy megrendezett, távol, tőlünk távol lévő dolog, és ezt így kivinni az utcára az életbe, ezt, ezt szerintem nagyon sikeresen oldotta meg, mert a film másrészt, meg ugye az életszerűségnek a legnagyobb illúziója tudja adni. Tehát az a legéletszerűbb műfaj. Komolyan, a forma. a többi musical filmnek, és hogy ne, na ezt csináljátok És ez na nagyon képes? profi, hogy élővé-élővé teszi, ezt szerintem nagyon-nagyon profin csinálja meg. A másik dolog pedig pont ez, amiről már beszéltünk, ez az egyensúly, hogy nem lesz propaganda alkotás, hogy jól, jól megtartja a, az arányokat a filmből, tényleg, hogy a, a vidékről fölkelő srác a különböző ö, Hogy mondjam, a, ugye térben és, és társadalmi szerkezetben különböző amerikákat meg tud mutatni, hogy akartok tényleg, tehát hogy vérprofi, száz százalékban profi megcsinált film, a műfai szabályokat, kereteket pontosan ismerve lett megcsinálva. Ez az a, ez az a film, Ami én szerintem a legnagyobb hatást gyakorolta mindazokra, akik szeretnének tudni valamit, vagy szeretnének érteni valamit a 60-as évekből, vagy a 60-as éveknek a hippi mozgalmaiból, nem voltak ott soha, és igazából mára, már az egész egy ilyen végtelenül kommercializált, végtelenül kiüresedett, és önmagából kifordult irányt vett. Fordítanék a dolgon, most itt nem egyfelől fel, felrakhatjuk egy, egy szobor alapzatra ezt a filmet, és lehet, hogy van is ott helye, de tök jó nézni, tök jók a zenék, és ahogy mindig próbálok egy kicsit a sorozatrajongóknak is kedvez, kedvezni, aki az Everwood című sorozatot szerette, abból Dr. Brown-nal itt fog találkozni, mint, mint abszolút főhőssel. Úgyhogy ő nekik is ajánlom. A Tress williams van szó? Uh -huh. Aha. Szóval itt, itt, itt, itt ebben, ebben a filmben az a legérdekesebb, hogy, hogy az LSD kultuszt azt olyan, azt, azt, azt a működése közben mutatja meg. Tehát így körülbelül megmutatja azt, hogy hova szakadsz ki a társadalomból az LSD hatására, és hogyan szerveződnek újra azok az újfajta, teljesen új alapokon álló közösségek, amely közösségeket a szabad hozzárendelés mint elv határoz meg. És ebben pedig Burger az, aki a, a, a, a Threat Williams játszik, az abszolút hős. Tehát, hogy így a, még abban a kis kis társaságban, amelyik a film középpontjában áll, még abban is a legtöbben nem is igazán értik, hogy micsoda ez, hanem így próbálják követni a saját, saját érzésvilágukból fakadó benyomásaikat, és mindeközben pedig Burger az, aki mindvégig pontosan, mint egy, mint egy, mint egy iránytű olyan pontosan tudja, hogy mi a, mi a következő helyes lépés. Tehát, hogy így ő, ő, a, ő igazából a, tehát, hogy így abszolút a hőse ennek a, ennek a sztorinak, és nagyon nehéz úgy beszélni erről a filmről, hogy a katartikus lezárást azt ne süssel el az ember. Igen, tehát én is nekem is az jutott eszembe, hogy tíz éves koromban láttam először egy kicsit talán korai, de akkor azt gondoltam, hogy, hogy uramisten, ennél a fazonnál nincsen tekintélyesebb ember a világon, és hát de ő, attól, attól, mindenki saját a saját apja a fölé sorolja ilyen értelemben. De attól, hogy abszolút nem tekintély elvű. Abszolút nem. De, de azt mondott, hogy ugye Berger az, aki látja, hogy mi van, és tényleg amit lát, amit kívülről is láthatsz megnézed a filmet, hogy ez tényleg nem egy propaganda film, nem, egy, nem el akarja adni, adni a hippie, hippiséget. Egyszerűen egy olyan világról, és egy olyan Kultúráról szól, ami abból termelődött ki, hogy valakik nem hittek abban, hogy el kell menni Ázsiába, vietnámiakat öldökölni. Elhangzik a filmben például az a jelentés, hogy a fehér ember a háborúban elküldi a feketéket, sárgákat ölni, azért a földért, amiket a vörösöktől rabolt. Mármint a vörösbőrűektől ezzel utalva az indiánokra, nehogy valaki a kommunistákat értse ide. Szóval, hogy, hogy egész. A szaraszkát az oroszoktól vették, de az még akkor nem volt kommunizmus. Ez így van. Szóval, ez az, ez az a film, ami mindenkinek ajánlott, akinek van bármiféle véleménye ezzel kapcsolatban, és még esetleg nem látta. Aki pedig látta, az azért nézze meg, hogy újra átélhesse is, hogy esetleg egy másfajta, de nem kevésbé pozitív képet alkothasson erről, ahogy ez velünk is tört. Kimondottan ajánlom azoknak, akik nem szeretik a musicaleket. Vétel, vétel! Reklám a Rádió kafén. A valódi felejtés a tanulás. A valódi tanulás a felejtés.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 A következő film, amiről szó lesz a következő fél órában, az a Starship Troopers című film, a csillagközi invázió, amely a népszerű rendező Paul Verhoeven filmje. Igen, egy kiváló rendezőről van szó, aki olyan Elképesztően sikeres filmeket rendezett már, mint például a Robot Zsaru, mint például a Totárikol, vagy az Emlék más címen, az Elemi Ösztön, hogyha valaki látta. Tehát hogy ezek, a, ezek a filmek, ezek igen nagy sikert értek. Egy holland rendező, egy, tehát holland-holland. Új, újra egy, egy amerikai film, európai rendezővel, és megint ugyanolyan ikonikusan amerikai. Na igen, tehát most ez, a, ez a film, ez zseniális, és ezt mindenkinek ajánljuk, mert aki nagyon szereti a timi játékokat, annak biztosan tetszeni fog, aki nagyon szereti az ilyen sötét antiutópiákat, vagy ilyen háborús propaganda filmeket, amik, a, amik egy, egy, egy, egy, egy, egy mi számunkra talán ismeretlen, é, esetleg ismerős é, politikai környezetben, de mégiscsak a távoli jövőben játszódnak. Hát, ha ilyeneket kedvelsz, akkor biztos, hogy tetszeni fog. De, hogyha egyszerűen csak szereted a pörgős háborús akciófilmeket, akkor is kajánni fogod. Tehát, hogyha, mert van egy nagyon erős társadalom, társadalom kritikai üzenete, van egy rendkívül erős teljes, hogy is mondjam, love story és van egy rendkívül hatásos képi világa, és science fiction nagyon jól van fényképezve, elképesztő technikai megoldásokkal, tehát mindent tud a film, tehát hogy igazából egy, egy, egy, egy univerzális élmény, hogyha a műfaját kéne megmondanom, akkor nem tudnám eldönteni, hogy egy antiutópiáról van szó, egy háborús akciófilmről van szó, vagy pedig egy love story, vagy ilyen, hogy, hogy hívják ezt? Tinivig játékról van szó? Hát a főszereplők közül többen is szerepelnek, a Melrose Place-be, Beverly Hills, a na, 90 ezer valahányba. Na igen, De... csak, csak ehhez hat fűzzem hozzá, hogy mondjuk konkrétan a rendező ezeket, az, ezeket a szereplőket, ezeket a színészeket ilyen tini sorozatokból válogattak. Szándékosan G.I. Joe... Ugye? tökéletesen szép szereplők, akikkel kapcsolatban hát megtörténik Barbie. az, ami máshol nem történik meg, hogy mondjuk derékból lefelé leszakad a teste. Meg miről is az, hogy szól ez a film röviden? Tízes nőket, meg tízes pasikat, ahogyan éppen szétszakadnak. Ez a film arról szól, hogy, a, hogy az emberiség, mint civilizáció, egy darab, és nemzetközivé lesz holnapra a világ, ahogyan hallhatjuk ezt az pontosan Pontosabban amerikai -vá lesz. Nem, hát a világ az valóban egyetlen egy állam, egyetlen egy nagy föderáció a világ. A demokráciát azt eltörölték, és a demokrácia helyét átvette egy igen brutális fasizmus. Ebben a rendszerben, ami a jövőben vár. De ránk. hát ez indokolt ez a fasizmus ebben a világban, mert különben jönnek a bogarak, És átveszik tőlünk az egész univerzumot, és kipusztítanak még minket. Ilyen a... kamion méretű csótányokat képzeljetek el, meg autóméretű, méretű ilyen, ilyen ö, sáskákat képzeljetek el. Tehát, ilyen, ö, Igen, tehát az, az emberiség iszonyatos fenyegetettségben él a galaxison belül az óriási rovaroktól és bogaraktól kell félni, és ezért a fiataljaink legjavát kell föláldozni, hogy, hogy a háborúban ők tudjanak megvédeni minket. A világ minden tájáról jelentkeznek fiatalok a hadseregbe, hogy harcoljanak a jövőért. Teszem a dolgomat. Teszem a dolgomat. Teszem a dolgomat. Én is teszem a dolgomat. Mind teszik a dolgukat. És ön lépjen be a hadseregbe, és mentse meg a világot. Aki szolgál az állampolgárságot kap. Na hát igen, erről van szó. A föderációban, aki úgynevezett... Szövetségi szolgálatot vállal, az állampolgárságot kap, tehát szavazhat. Ennek megfelelően a társadalom, a világtársadalom két részből áll: áll az úgynevezett helótákból, akik nem harcolnak, mert elutasítják a háborút, ugyanakkor viszont nem is szavazhatnak, tehát nem szólhatnak bele a közösség ügyeinek irányításába, és áll azokból, akik a vérüket adják az emberiség szabadságáért, a hősökből, és ezek a hősök pedig értelemszerűen szavazhatnak is, és hát ugyanmire szavaznának, mi másra, mint arra a fasizmusra, amely őket polgárokká, állampolgárokká tette. És ez is egy olyan film, ahol azért a, már jeleztük a nagy bogarakkal és a bejátszásból is azért kiderültet, hogy nagyon-nagyon vastagon van megkemve iróniával, és millió jelzés van arra, hogy érzékeljük, hogy itt maga a történet ö, mögött azért rejtezik valami, és valami Valami De üzenetet próbál a rendezőitem mondani a világ egy olyan, olyan lehetséges jövőjéről, amit nem feltétlenül szimpatikusnak akar ő bemutatni. Nem véletlenül rendeztük ezt ennek a filmnek a, az ajánlását a hercimű film utánra. Ez az anti her, ez a hernek a kifordítása önmagából, legalábbis maga a cselekmény, hogyha pusztán a cselekmény vázat nézzük, és ezt ettől a rendező által ihletett iróniától eltekintünk, amitől egyébként könnyű eltekinteni. Tehát azért én, én, amikor mondjuk nagyon sok mindenkivel beszéltem, aki azt mondta, hogy ez egy írodlan primitív akció Érzékelhet benne a mélységes iróniát, akkor nyilvánvalóan az. Pontosan ezt akartam mesélni, hogy, hogy ez már több mint tíz éves film, és a tíz év alatt nagyon sokszor szóba került, és nagyon élesen két csoportra osztja az embereket. Az egyik, aki azt mondja, hogy ez egy nagyon vacak akciófilm, és nem is érti, hogy ez miért népszerű, és mi ebben a jó. A, a másik felett viszont az, az első helyek közt említi, és én tényleg és most újra nézve sokatszor is ugyanakkora élmény volt, és nagyon fontos, hogy az ember végigdől a röhögéstől. Ezt azért nem mondtuk eddig, hogy olyan képi, szövegbeli, cselekményvezetési poénok vannak. Elsősorban az, hogy minden létező klisét a legdurvábban végigvisz és kiaknáz. Én nekem két film jutott eszembe, ami nagyon, lehet, hogy nagyon furcsa lesz, nekem a tanú jutott eszembe, meg a macskafogó, két olyan film, ami végig töményirónia, egy pillanatra se szól ki belőle a, ugye a rendező, tehát nem mondja azt, hogy de én igazából azt akarom mondani, hogy, hanem végig minden egyes mondat, Az, az, vagy a Fort Fairlint lehet még, még esetleg idehozni. Vég minden egyes mondat és minden egyes jelenet úgy van, ahogy, ahogy azt a rendező csavarta, és itt nagyon gyönyörűen minden létező kriséde tényleg így. így 100, 150 200 föl lehetne sorolni, ami el van benne sütve, és aki nagyon szereti az ilyen e, akciófilmeket szerintem azért fogja élvezni, nem azért, mert ez egy jó akciófilm, egyébként lehet, hogy az is, azt nem tudom, e, és aki pedig ironikusan áll ezekhez, az meg azt gondolom talán még jobban. De és mondjunk pár ilyen klisét. Nekem egy eszembe egyből, egy mondjuk ugye az maga életét a csapatáért föláldozó őrmester. Akit mi bajunkban tisztelnek a katonák. A végignézni a szülők halálát, és, és akkor már ott akarja hagyni a hadsereget, de akkor visszamegy, és akkor mégis. Hát nincsen hova hazamenni a srácnak. Tehát, hogyha akartok azonosulni a fasizmussal, azzal nyilvánvalóan a legfontosabb recept, ami ehhez szükséges, az, hogy az ellenség az ilyen undorító rovarokból álljon. És, és így csak és a ki a szüleidet. Tehát ez, ez úgy fordít szem. Tehát én azt gondolom, hogy ez is egy háború ellenes film, ugyanúgy, mint a Her, csak éppen nagyon furcsán, mert azt mondja neked, hogy igen, Ezeket ki kell írtani. És egyre jobban érzed, hogy, hogy mindenhonnan az sugárzik, és meg is van indokolva, és a társadalomban is akkor juthat előre. A csajt is akkor kapod meg, a szüleidért is akkor állsz hogyha odamész, és te is beállsz, és ezt kell csinálnod. És az eredeti regény egyébként ilyen is, csak a film csavar egyet, Azzal, hogy mondjuk amikor a szülei meghalnak, és nagyon elkeseredik a főszereplő, akkor két másodperc mert már mosolyog, mert kinevezték, nem tudom minek, és mégis mehet. Nem <gül> mondta a, Robi, nem, a hogy antiher, hogy pont a másik irányból beszél a háború ellen, hogy végletekig abszurditásig viszi a háború iránti nem is rajongást, de abba való létezés. a féti fétis, háborúnak. háborúnak. És egyetlen egy mondat van, ahol elhangzik az, hogy talán ha bogarakat nem háborgattuk volna, nem támadtak volna. Igen, és ez erre az jön azért gondos jön Joe aki azt mondja, hogy én Buenos Aires-i vagyok, Buenos Aires-t írtják, írtják ki a rovarok teljesen, és jön Joe és azt mondja, hogy én Buenos Aires-i vagyok, és azt mondom írtsuk ki őket egy szálig. A rovarok újabb meteoritot zúdítanak ránk, de ezúttal felkészültünk. A védelmi rendszerünk jobb, mint valaha. Klendatu, a rovarmeteorit veszély forrása, egy olyan iker csillagrendszer bolygója, melynek gravitációja tömegével hozza létre az aszteroid övezett rovarmeteoritjait. Naprendszerünk létérdeke, hogy elpusztítsuk Klendatut. Élő közvetítés látnak Klendatúról, ahol megkezdődött az invázió. Épp most érkeztünk a harcosok által csak nagykának becévezett bolygóra. A hatos számú mobil űrgyalogos hat Ez aztán Ocsmány bolygó, a rovarok bolygója. Ez a bolygó veszélyezteti az emberi életet. Életet! Innen... Itt meghal a riporter, és néhány másodperccel később meghal az operatőr is. Aki azért még veszi, veszi az utolsó pillanat, is, hogy. Tehát ez is egy akkora klisé, Ilyetetlen. Igen, igen. Most, hogyha ha akartok látni egy olyan filmet, ahol minden felborul, minden kifordul önmagából, de leginkább a her. Most a her az miről szól arról, hogy a szülők, azok a polgári jó módban, vagy a polgári Amerikai Egyesült Államok által biztosított polgári kényelemben élnek, és a fiatalok ez ellen lázadnak fel, és vonulnak ki az utcára, és hogy aztának lsd t és tüntetnek a háború ellen, és égetik el a behívóikat, stb. stb. Hol invázióban mi történik? A szülők, pacifisták. Főleg a, a gyermeke. Menjünk el az üdülő bolygóra, akit, amit, később, eljutni, amit később szintén elpusztítanak. Tehát a madaskos rovarok. Igen, tehát ki, ki, kiderül, hogy ha azt az utat választotta volna a főhős, akkor is meghalt volna, de hogyha Buenos Airesben marad, akkor is meghalt volna. Tehát a garanciája annak, hogy életben maradjon, az az, hogyha bevonul a hadseregbe. Pontosabban itt se fog életben maradni, de itt legalább annyi rovar írt ki előtte, amennyit csak bír. Azért csak elmondom, szóval, hogy ha akartok látni egy olyan filmet, ahol teljesen kifordul magából ez a fajta sztereotípia, Tehát, hogy a, a szülők azok, akik pacifisták, és féltik a gyermekeiket, és fölajánlanak neki mindent, fűtfát ígérnek, hogyha nem vonulnak be, a gyerekek viszont a legkeményebb fasisták, és harcolni akarnak mindenáról, mert csak az érdemel állampolgárságot, aki áldozatot hoz. Tehát, hogy a generációk szerepek, azok teljesen felborulnak ebben a filmben, és hogy mondjam, tehát hogy egy, egy olyan rémálom, amiben a nem szeretnék élni. Tehát, irdatlanul nem szeretnék választani a fasiszta gyerekek és pacifista szülők társadalma, vagy a rovarok társadalma között. Kérnem. Ma reggel elfogtak egy gyilkost, akit még ma el is ítéltek. Bűnös! A büntetés halál. Kivégzés ma este hatkor. Minden adón, minden csatornán. Szeretne többet tudni? Ha médiumnak hiszi magát, talán az is. Szövetségi kutatások az önkörzetében. Szeretne többet tudni? Szeretne többet tudni? Hát akkor elárulom, hogy ez a Rádió Café és azon belül a 7 Mesterlővészet című műsor, az SMS számunk 0629986986. 986 Ez egyben a frekvencia is. Hogyha kíváncsiak vagytok arra, hogy milyen film az, ahol, ahol a... Szépség és a borzom. Tehát ha akartok látni tökéletesen szép arcokat, ahogy rovar geny borítja be őket, attól, hogy éppen kiirtottak egy ilyen és a rovarok is annyira undorítók, amennyire a valóságban nem. Tehát ilyen zöld meg narancssárga ilyen léfra az, az egész Tökéletesek. Ja, Tökéletes Tökéletes ellenfelek, tökéletesen ellenfelek. Tökéletesen elpusztítandók, és, és a, az emberek pedig tökéletesen írtják őket. Nekem a Schrusspolynek nem fogok lelőni vele semmit. A Schrusspolyn is nagyon-nagyon bejön, amikor ugye egy nagyon pontos rovart elfognak, egy ilyen fő rovart, rovar és zsenít, akkor a rovar egy rovarrzsénit, egész pontosan így van, és akkor a, a, a aki tudja olvasni a rovarok gondolkodását, így hogy odáll, így körülveszik már több, több tízezer a katonák, és így figyelik, hogy mit fog mondani, és azt mondja fél. Fél tőlünk. Háj, tehát ez a csúcs, ez a csúcs, hogy a rovar, rovarok már félnek, megtanultak félni az emberiségtől. Hogy ennyit ott mondtunk a filmről, és hogy ennyire kinyilvánítottuk azt, hogy mennyire egyetértünk mi az üzenettel, meg a, meg a gondolattal, ami mögötte van. Azért mondjuk el, hogy ez azért egy, egy, egy ne, nem igazán sikeres film a, a végeredményben, tehát ez azért bukott filmnek is tekinthető sok szempontból. Iszalatos nagy költségvetéssel, isottos sok pénzből lett megcsész. Ez látszik is technikailag, tudod, És a, van vélemény, igazából ebben vannak hibák ebben a filmben. Szerintem ez film mint film elég, tehát túl hosszú a konfliktusok nincsenek jól kidolgozva benne. Tehát szerintem azért vannak problémák ezzel a filmmel. Például nem értek két, egyet. én abszolút egyetértek értek magam. Hú. És azért is mondom <laughs> ezt. Tehát hogy hat fejezem például két verzió van ebből a filmből, amit lehet, meg lehet nézni. Az egyik ahol van a szerelmi szál végig van víve benne, és ahol a főhős megkapja a lányt, és a másik, másik verzió ahol nincs is meg. A hosszú a, verzió az, az, nem érdemes, megnézni, jobb is, a rövid. A rövid, a rövid verzió jobb. Igaz, igazából ez, ez közel. Nem volt olyan sikeres, mint Felhővenek más filmje, és szerintem ennek van oka. Tehát, hogy ez azért annyira, az, hogy ez a legjobb film. Ne, nem, szerintem ez annyira nincsen, mert ezzel, mint filmmel, vannak problémák, nincsenek olyan jól az arányok megtartva, vannak túl hosszú részek, például annak a, az erődítménynek az ostroma. Tehát vannak, amelyek túl vannak futtatva, és, és szerintem ezért is a, nem lehet, ez egy nagyon ez film. Az a meg az MTV-nek a szavazáson, az Év Akció jelenete e, díja. Nos, -e ez jelentene valamit, ez nagyon sokat jelent. Tehát ez a film arról szól, hogy, hogy kap meg lehetőleg naponta többször is az MTV-től <gül> az évaktió jelenlete díjat. Szerintem ez a film azért egy bukott film, mert egészen másoknak tetszik, mint akik bemennek rá a moziba. Igen, Te igen, igen, igen, az, igen. A Csillagközi Invázió című színes magyarul beszélő amerikai sci-fi akciófilmre nem azok mennek be a moziba, akik a, a hernek a kifordítására vágynak, vagy szeretnének látni egy érdekes, groteszk, antiutópiát. De én azért, Tehát, azért hiszek az abban, a... hogy az emberi közösségekben beszélnek is egy és te figyelj, ez nem olyan, amit a cím alapján sejtenél, nézd meg, és ez alapján megnéznék az De ma emberek. ma már egy kultuszfilm. Egyébként. Hát ma már K egy, lehet, egy, kultus, évtizedre, pesze, rá, egy évtizedre rá a bemutatóra már kultuszfilm. Azért bukott meg a film, mert a stúdió az az első egy-másfél évben akarta, hogy az a film igenis termelje ki a befektetést. És nem termelte ki, de nagyon-nagyon kevés olyan film van, ami, amely, amelyben a rendező megengedheti magának, hogy ilyen költségvetés mellett, már pedig erre a költségvetésre szükség volt, mert meg kellett indokolni nekünk azt, hogy ezért a fasizmusért rajongjuk. Tehát ez a film megszerzi neked, kedves hallgató, az élmény, hogy egy fasiszta rendszerrel Százezer százalékosan azonosulják. Én majd most eldöntöm, hogy jó film, kedves hallgató, segíts, a hallgató segítségével. Tudnélik, hogy ha megnézed, és utána csatlakozni akarsz, és te is oda menni, és lehetőleg puszta kézzel, vagy legalábbis kézifegyverrel e, rovarokat írtani, akkor jó film volt. Vagy pedig, vagy pedig, hogyha gyáva vagy hozzá, hogy megted. Vagy akkor nagyon rossz. Vagy pedig, hogyha gyáva vagy hozzá, hogy megted. Mert látod, hogy ezek a rovarok, ezek hirdatlanul kegyetlenek és És hagyod, hogy az emberiséget, de szégyelled is. De, de közben szégyelled magad azért, hogy nem vagy elég bátor és nem, vagy, méltóan, vagy, nem vagy méltó vagy. az állampolgárságra. Tehát, hogyha mondjuk Eric Cartmanként születsz újra a csillagközi invázió után, vagy Claude Bukovskyként, akkor biztosan egy jó filmről van szó, és akkor te magad is eldöntheted ezt. szóval Ez a film, ez valóban egy újszerű élmény, mert a külsősége a filmnek és a tartalmisága a filmnek az olyan mértékű ellentétben áll, ellentétben áll egymással, hogy, hogy aki egy kicsit is felszínes, Az ezt a filmet, ezt nem is érti azonnal. Mert hogy így. Na, ez az én már ideális. <laughs> szem egyszerűen szemkápráztatóan, lenyűgözően, brutálisan kemény akciófilmről van szó. Tehát ténylegesen ilyet, ilyet sehol nem látsz, hogy egy. Gondolj bele abba, hogy ö, eléd raknak egy figurát, aki szimpatikus, szeretnivaló, ö, gyönyörű, szép és minden szempontból azonosulsz vele, és akkor eljön a filmnek a kétharmada, és derékból leszakítja egy rovar a testét. Tehát, hogy ilyenek nem nagyon fordulnak elő Hollywoodban, kérem, és ehhez a csillagközi invázió bizony nagyon kellett. Buenos Aires romjaiból először a bánat búdik elő. Azután addő. Csak egy jó volt hasz, a tökről. Genfben összeült a szövetségi tanács. Bátran szembe kell szállnunk a veszélye. A bérünket, s ha kell életünket adva, hogy megvédjük az emberi civilizációt, nehogy a rovarok uralják galaxisunkat most! Vagy bármikor! Dean's bejelentette a Clendatú elleni támadást a Buenos Aires-t elpusztító rovar meteorki lövése miatt. A tudósok naponta újabb és újabb módjait kutatják fel a rovarok pusztításának. Az harcos nem túl értelmes, de ha kilőjük az egyik lábát, még mindig 86%-os harc teljesítményre képes. Tippünk! Célozzon az ideggyökre, akkor végleg elpusztulnak. Szeretne többet tudni? Mindenki teszi a dolgát. És ön a háború öntől erőfeszítést követel. Munkahelyen, otthon, lakókörzetében. Most átkapcsolunk a Ticonderoga csatahajóflotta állomására, mely Jócskán az araknit karanténzóna belsejében van. A szövetségi hadsereg katonái felkészülnek a fegyveres támadásra. DxQ kapcsolat 2. 1. Adásban vagy! Itt a karanténzónában még senki sem tudja pontosan, mikor kezdődik a klendatól elleni invázió, de mindenki erről beszél, és a szóbeszéd szerint már holnap. Az űrgyalogos fiatalok már nagyon kiheztek egy kis rovarnak. Nyom, nyom, nyom. Ugye katona ön sem fél az Arkny doktor. É, a rakéta befigyel a fészekbe és a rovarok hullanak, mint a legyen. Remélem, nekünk is az... lesz akalmunk kinyíni egy párat! É. Egyesek szerint a természetbe való beavatkozásunk bőszítette fel a rovarokat, és az élni és élni hagyni politikája előnyösebb lett volna, mint ez a háború. Hadd mondjak valamit! Mint Buenos Aires-i. Igenis, nyírjuk ki mindet. Néhány SMS. A sereg tett engem azzá, aki vagyok. Konkrétan úgy hangzik a. a, a a filmben, hogy az űrgyalogságnál lettem az, aki ma vagyok. Mondja büszkén, a tolószékes, robotkezű sorozótiszt ifjú hőseinknek. Nekem ez az egyik kedvencem, mert hát igen, valóban. És nagyon jól van megmutatva, tehát, hogy így, amikor ez elhangzik, akkor még nem tudjuk, hogy egyetlen lába sincs. De azért se együk. Igen, és akkor már, látjuk, akkor már látjuk, hogy az egyik keze hiányzik konkrétan. Ajánljátok könyvformában is, mert marha jó. A könyv, a könyv nagyon érdekes, mert ott nincs benne az irónia, és az amerikai hadseregben kötelező olvasmány. Még egy SMS. Szuper, hogy a csillagközi inváziót is bevettétek. Mármint a műsorba gondolom, nem pedig az üzenetét. Már a Lolánál is így gondoltam. Várom a tizedes és a többieket, a Ford Ferlint, a Macskajajt, a Dogmát. Hát, ö, hogy Le, mondjam? Néhány lesz ezek közül. Én nagyon remélem. Válogatni fogunk ezek közül, még pedig jó ízdéssel, ahogy szoktuk. Ugye neked is megvan az, amikor egy ismeretlennel beszélgetsz. Azt hiszitek semmi közötök egymáshoz, és akkor egyikőtök felidézi, hogy Lófár, nehogy már, te vagy a pléjékan. He, He say, you Runner. És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös. A műsor következő fél órájában a 12 majom című Terry Gilliam filmről fogunk beszélni egy science fiction tudatalattiban félig meddig Isten tudja mennyire a tudatalattiban játszódó filmről, hogy mennyire játszódik a tudatalattiban és mennyire a jövőben, azt talán dönts el maga a kedves tévénéző, mert azt hiszem, hogy ez a filmnek a fő dilemmája, hogy egy őrültről van szó, tehát hogy egy őrültnek az őrültségéről van szó ebben a bizonyos filmben, vagy pedig egy science fiction cselekményről van szó, amiben a főhős az nagyon-nagyon hitelesen és nagyon-nagyon profi módon teljesíti a küldetését. Most felvezeted a filmet, amire mondtad, hogy én vezessem föl, úgyhogy picit én is felvezetem. Ugye most egy olyan filmről lesz szó, ami tud kapcsolódni az, az előző filmünkhez. Film. Tehát az megint, megint asszociáljunk itt szabadon, hogy Robbiesz megírta az adás elején. Ö, ugye megint egy olyan filmről van szó, amely a jövőben, jövő. Ö, tehát egy, egy tud... Mondjuk úgy, hogy egy olyan filmet ajánlunk, mert ez ugye egy film ajánlás. Így van, a 7 című műsorunkban egy olyan filmet ajánlunk, amely az előzőekben ajánlott filmhez tud kapcsolódni. A, ez a 12 majom című film, amely szintén egy látszólag ez nem más, mint egy cifi akciófilm, ahol a jövőből tér vissza hősünk azzal a célral, hogy megmentse a világot a teljes katasztrófától, amely katasztrófa az emberiség végső kihalását jelentené pár tízezer ember kivételével. Ezúttal nem rovarokról, hanem egy vírusról van szó. Így van, egy vírus az, amely, amely elpusztítaná az emberiséget. És tulajdonképpen itt is legalábbis szerintem, nem tudom, majd Geri elmondja, mit gond gondolom, hogy itt pontosan egy ugyanolyan filmmel találkozunk, ahol maga a story csak apropó arra, hogy valamiről beszéljen a rendező. Aki a rendező egyébként Terry Gilliam, egy Monty Python, tehát aki a Monty Python repülőcirkuszában az animációkat készítette, és egyébként számos egy más amerikai sikeres filmet brit, készített. Tehát egy újabb európai filmrendező. Igen, igen. Ö, aki Amerikában született? Amerikában született, Ez de, de, de aztán jött, a Monty jobb. Python idejében ö, ö, nagyjából megkapta a brit állampolgárságot, úgyhogy Ugye ez is egy amerikai film, de ez is egy európai rendező, ez nem szándékos, hogy így válogattuk. Ha nem, a hanem a követ. jó filmeket válogattuk, és ezek a, a érdekes módon azok a filmek, ahol van pénz arra, hogy elkészítsék, tehát amerikai filmek, viszont van intelektus ahhoz, hogy a rendező az egy jó filmet készítsen, tehát ő, európai rendező. Tehát, hogyha jó, jó, jó filmetek a csinálni, ez két konzínensen kell állni. Ez egy kicsit fasiszta. fasiszta. Kicsit, kicsit fasiszta, de nem vagyok xenofób, hiszen Európában vagyunk. Igen, ez, ez, ez még most belefér? Patrióta vagy, igen. Jovából, igen. Csak hogy befejezzem a gondolatmenetet. Ez is egy olyan film, ahol millió-millió jelzést kapunk arra, hogy valahogy, valahogy abszurd itt azért a történet, amit, amit látunk. A, ké, a, ké, a képi világtól. A képi világ, kezdve... A képi világ az nagyon-nagyon emlékeztet a Brazil című filmet. A Brazil című film, ez szintén pedig így nem rendezett, igen. és szerintem ugyanarról szól tulajdonképpen. Hát, De sem. itt a, azt talán mondhatjuk, hogy könnyebb esnünk abba a csapdába, hogy komolyan vegyünk ezt a filmet, és, és igazából Egy banális akciófilmnek lássuk. Nem tudom, Geri, te hát, tudtad ennél többnek látni, mert neked ha nekem, nem. Nekem pont bizonyos szempontból az ellenpontja a csillagözi inváziónak, mert érzem én, persze én is, hogy itt, itt nem akar megfelelni a kliséknek, csak ott azt éreztem, hogy a rendező nagyon jól meg tudja csinálni a kliséket, és úgy tudja kifordítani, és ezért végrehögöd a filmet. Itt viszont ilyen kicsit kellemetlen az egész, mert, egy, mert ügyetlenül van az egész előadva. Szerintem a rendező, és elnézés hogy most egy olyan filmet szidok, ok, amit tudom, hogy sokaknak a kedvenc, nekem speciál. Nem tetszett, és azért nem tetszett, mert úgy érzem, hogy nem jó, nem ügyes, nem jók a, a képek, nem jók a, a díszletek, nem jók a jelenetek, és most nem olyan értelemben mondom, hogy nem jó, hogy nem felel meg a szokásos hollywoodi sablonnak, hanem nem szórakoztató, nem vicces, vagy nem érdekfeszítő, de hát talán, talán érdekesebb az, hogy, hogy neked mi, mi tetszett benne, mint hogy nekem nem lehet, hogy csak egy rossz, rossz napon volt éppen, te pedig vagy ti pedig többször is láttátok, és nektek többször is tetszett. Nekem csak az, nem, nem mintha védeni akarnám, most nyilván úgy hangzik ez, de szerintem itt arról van szó, hogy ahogy a csillagközi invázió az azzal operál, hogy abszurditásig viszi föl, vagy erősíti a, a tökéletességet, a szépséget a szereplőkben. Tehát, hogy ezt a hollywoodi ságot viszi tulajdonképpen abszurditásig. Ne vegyük egy telegélien, a groteszkből jön. Ugye a, a, a groteszk világából az animációja, a Monty Python, mindez az, az ő öröksége. És itt tulajdonképpen, ahogy ő megjeleníti ezt a jövőt, eh, ahonnan visszatér a, a tulajdonképpen a mi jelenünkbe vagy közelmúltunkba Bruce Willis, hogy megmentse ezt a világot. An annak az ábrázása tényleg nagyon hasonlít a brazil című filmhez, tehát hogy ott a groteszkig, a, a furcsa, túl nagy látószögű optikával fölvett filmjelenetig, a groteszk módon kis kisminkelt főszereplőkig. Tehát tényleg itt az a groteszk az a nyelv, és amit ő használ és arra. Én, és én tudom, mit imádok, a te Gillianben? azt, hogy amikor a jövőt ábrázolja, és ez az antiutópiának a kulcsa, is ettől lett szerintem teri Gilliam az egyik legnagyobb antiutópia rendező herceg, mert, mert a, az a, azok a technológiai klisék, amelyek meg kell, hogy jelenjenek egy olyan filmben, ami a jövőben játszódik, általában ilyen hipermodernek. És a egy rendes utópiában, az is kell, hogy legyen. De egy antiutópiában, viszont éppen, hogy annyira esendő az az egész kellékrendszer, ami körülveszi őket. És a jövő az... fadobozból és részkilincsből áll. Van. Igen, igen, igen. Ami, ami egyébként elképesztő technológiákra ö, ö, alkalmas, viszont, viszont esendő és lefagy. Vagy adott esetben meg szétesik, vagy egy, nem tudom én, belemászik egy csótány, mert arra persze nincsen energia, hogy a csótányokat is karbantartsák, vagy rendben tartsák, vagy kírtsák, vagy, vagy elszigeteljék. És akkor ennek következtében aztán nem 2035-ből 1990, nem tudom én, 5 be utaztatja vissza ha, őt, hanem, hanem az első hanem az első világháború idejére, és akkor onnan kell korrigálni vissza, tehát, hogy, hogy, hogy, hogy és szerintem, szerintem ez a brilliáns benne, hogy megmutatja azt, hogy a jövő, amit hajlamosak vagyunk, amikor a jövőről fantáziálunk és utópiákat gyártunk, akkor idealizálni. Hát ez nem egy Uber jövő. Tehát igen, ez nem, igen, hanem Gunter jövő. Ez nem a Star Trek-nek a, a, a kiegyensúlyozott föderációja, de nem is a csillagközi inváziónak a, a katonai gépezete, hanem ez valamilyen nagyon-nagyon szerencsétlen jövő. Igen, igen, igen, tehát hogy valahogy hogy nem szabad elfelejteni azt, hogy a, például az a római pirodalomnak a bukása után valami ezer évre az európai civilizáció az lehanyatlott. Ami nem jelenti azt, hogy fejletlenebb lett volna, mint a korábbi, hanem azt jelenti, hogy, hogy valami későbbi fejlettebb dolognak a nagyon-nagyon esendő írmagvát tartalmazta és jelentette, hogyha ez érthető. És abból lépett aztán előre azzá, ami ma. És hogy, és hogy ez a változás, és hogy ez a ciklikusság, ez mindvégig jelen van a történelmi fejlődésben. Tehát, nem arról van szó, hogy van egy Folyamatos fejlődés valamilyen irányba, hanem hogy, hogy, hogy az egész dolog az egy, egy olyan színuszgörbén van rajta, aminek vannak magasabb és mélyebb pontjai, és az egész színuszgörbe pedig egy nagyobb színuszgörbét ír le. És, és abban is az emelkedés felfedezhető, de adott esetben még az is illúzió, mert valójában a fejlődés egy olyan illúzió, amit csak azért élhetünk át, mert nem eléggé nagy látószögű kamerát használunk a szemlélés folyamán. Minél nagyobb perspektívájában látjuk, annál inkább eloszlat, eloszlik az illúzió azzal kapcsolatban, hogy létezik egyfajta történelmi fejlődés. Nekem ez nem... azért személyesebbnek tűnt, nem? De ne... Nekem csak nagyon tetszett, hogy Robi is ö, be belekerült abban, amiből szerintem mindenki belekerül, ha ebből a erről a filmről próbálsz beszélni, akkor előbb-utóbb a történelemről kezdesz el beszélni. És ö, itt bújjam belőle kics belőlem kicsit elő az irodalom már, hogy ezek a filmről. Szerintem Terry mert pontosan a történelem érdekli, és a az a probléma, hogy itt vagy emberként bele vagy dobva ebben a történelmi sűrűségbe és hogy hogyan tudsz itt, itt valamit változtatni, megjavítani, vagy tönkretenni. James Cole, végzett a karanténnal. Köszönöm. Várjanak Odakin. Megrögzött bűnöző, erőszakos cselekmények. Többszer áthágta az állandó szükség törvénykönyvének előírásait. Ellenszegült a rendfenntartási kísérleteknek, ítélet 25 évtől életfogyt iglanig. Nem fog bántani bennünket. Ugye nem fog bántani bennünket, Mr. Cole? Uram. Foglaljon helyet, Mr. Cole. Köszönjük, hogy önként jelentkezett. Maga nagyon jó megfigyelő. Köszönöm. Van egy különleges program. Most fejlesztettük ki. Jó lehetőség, hogy csökkenthesse a büntetését. Komoly szerepe lehet abban, hogy az emberiség visszatérjen a földre. Elszánt emberekre van szükség. Lelkileg erősekre. Balszerencsénk volt egy-két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 40 percen keresztül lesz itt veletek. Az SMS számunk 0629 986 98 úgyhogy írjatok nekünk ezekkel a bizonyos filmekkel kapcsolatban, éppen a 12 majomról beszélünk. szeretitek -e ezt a filmet? Mit jelent nektek? A, inkább a történelmet sugalmazza a ti számotokra, a történelm szemléleteket teket próbálta meg valamennyire módon átmasszírozni az agyatokban, vagy inkább a tudatalattival, vagy inkább a, a az őrület és a valóság kapcsolatával, vagy egyáltalán mivel kapcsolatban inspirált titeket ez a film. Két hete beszéltünk a tizenkét dühös emberről, ez annak a folytatása egyébként. Pedig a, majom, nem, pedig a, pedig állítólag, pedig állítólag a majomból lett az ember, és nem az emberből a majom. A, ö, én én... Tényleg őszintén merem ajánlani ezt a filmet mindenkinek. Annak is, aki csak egy jó akció filmre vágyik, jó szereplőkkel, nagyon jó színészek vannak benne, és szerintem remek játékot Bruce Willis és Brad Pitt, gyöny Pitt akit igen, szóval gyönyör, ki gyönyör, lehet emelni, és az tényleg őrültet. itt még, fiatal, még fiatalabb Brad Pitt egy őrült. 95-ös film. Na, Na. Egyébként, Brad, egyébként Brad Pitt ezzel a filmmel és az ebben a filmben nyújtott alakításával lépett egy nagyon nagyot előre Hollywoodban. Igazából szerintem ezel, ezelőtt a filmje előtt forgatta ő a Kalifornia. Előtt egy szép fiú volt Volt. Igen, de, voltak már, karakteresebb... Igen, de meg. voltak már karakteresebb szerepei, de igazából ezzel a szereppel robbant be az első vonalba. Ezek az őrültek. Telefonálhatnának? Az őrület szétterjedne a telefonkábeleken. Beatolna a sok szegény épelményű fülébe megfertőzni őket, gyagyás szenne, mint az őrület ragája. Értesz? Na, Gyere, gyere. Különben, Jim, Jim, itt köztünk kevés az elmevetek. Elmondom, hogy te nem vagy elmevetek, felül nem lehet. Komplett dilinyós. Ne. Nem azért vagy itt, nem azért vagy itt, nem azért vagy itt, hanem a rendszer miatt. Oh, ott a televízió. Minden benne van. Nézd, hallgass, tördel, imádkoz. imádkozz, rekámok. Nem csinálunk semmit. Nem is várják el tőlünk. Minden automatizált, akkor mi meg kellünk. Fagyasztónak, Jim. Jó, jól van. Ha sokat vásárolsz, mint a polgár vagy, de ha nem vásárolsz, akkor mi vagy, kérdem én, mi vagy? Elme beteg. Ez így van, Jim. Ha nem vásárolsz wc papírt, új kocsit, turmix gépet, elektromos szegsregédeszköz, agyböperáz, teró, fejhallgatót, csavarhúzót beépített adalrendszermel, hanggal vezérelt számítógépet. Csillapodj le, Jeffrey. Nyugodj meg, kérlek. Jó, jó. Igen! igen, ik igen, ik heb, ik heb, chinos. Szóval, ha meg akarsz nézni egy tévéműsort, mondjuk egy rajzfilmet, szólja a nővérnek, mondd meg neki, melyik akkor, De még mielőtt mutatják a tévében, volt egy fickó, az mindig olyatokat látni, ami már lement, érted? Igen, nem, mindig előtte kell kérni. Nem volt képes megérteni, hogy a nővér nem tud tegnapot csinálni, nem tudja visszatekerni az időt. Köszönöm, Na, az a pasi dilinyós volt, köpletőrűncsi, és én azt mondom neked, hogy... Mindjárt kapsz egy szúrít. Én figyelmeztettelek! Bret Pittet és Bret Pitt magyar hangját, Rudolf Pétert hallhattuk, aki éppen bevezeti a jövőből frissen megérkezett Bruce willis az őrültek házának mindennapjaiba. Bruce Willis itt a főszereplő, akinek a feladata az, hogy adat anyagot gyűjtsön. Őt a jövőből küldik vissza a múltra, hogy anyagot gyűjtsön, ahhoz, hogy az emberiséget abból a szörnyű állapotból, amiben a jövőben él, ugye csak pár tízezer ember a föld alá szorulva, onnan valahogy ki lehessen menekíteni. És ezért mondtam én, hogy ugye hogy a történelemről és az ember apró kis ember A erről próbál valamit mondani, Teri Gilliam, mert Bruce Willis itt valóban igazából egy ilyen naív karakter. Tehát ő, ő nem, nem különösebben érti, hogy mi történik körülötte, és őt, amikor visszaküldik a múltba, visszaküldik például egy jelenben az időgép privájából következően, mesztelenül bekerül az első világháború egyik frontvonalára, kerül egy csatába éppen. Ott szerintem pontosan szerintem szimbolikusan mutatja a rendező, hogy ott mesztelenül a csatában, ez körülbelül a, az ember helyzeteit a történetem És az nekem nagyon tetszett különösen az a dolog, amit megmondom össze, én is több egyszerre vettem észre, és kicsit szégyeltem is magam, hogy az emberben mi annyira erős az akció ö, vonal, hogy él, él a szurkolás, hogy sikerüljön elkerülni azt a katasztrófát, hogy a vírus el tudjon szabadulni és kipusztítani az emberiséget. Ö, és tényleg ott a, a végén reménykedünk is, mert ott van a gonosz tudós, aki majd kiszabadítaná a vírusokat, reménykedünk, hogy őt majd el lehet kapni a film végén. Ö, Annak ellenére, hogy a szereplő, főszereplő többször elmondja azt, hogy nem lehet megmenteni. A jövő az a jövő, és a múlt az továbbra is múlt marad, és az emberiség kipusztulása megtörtént. És nem az a célja tulajdonképpen az ő útjainak, hogy visszatudjon tudjon menekül, hogy visszajőve, megakadályozza a katasztrófát. Egyetlen lehetőség van csak, hogy összegyűjtsön valahogy kellő mennyiségű információt ahhoz, hogy a vírus ellenszerét majd ki tudják tenyészteni a jövőben. Tehát ami már megtörtént, a, a történelem gondolk, kegyetlen erő igen. és vagy dobva, és sodrótsz, és tehát, azt megváltoztatni a, soha nem fogod. Arról van szó, hogy másképpen gondol az idő folyamatára, és az időutazásra, mint mondjuk a Terminátor című film. Tehát tök, tök, tök, vagy mondjuk a vissza a Na, Nagyon? Tehát nagyon. Ez most egy egészen másfajta időutazás elmélet, bár valaminek, ami a gyakorlatban lehetetlen, hogyan lehet elmélete, ez is egy jó kérdés. Minden esetre A, a, amiről eddig még nem beszéltünk, és ami szerintem szintén meghatározó ebben a filmben, az a Bruce Willisnek, a főhősnek a személyes tragédiája. Tehát az, hogy itt van ez a figura, akit belevetnek ebbe a cselekménybe, börtönben ül egy fegyenc, és igazából ez egy lehetőség, hogy csökkentse a büntetését, hogy elküldik őt oda, igazából nem is bíznak benne, nem is tudja, a, a megfelelő mennyiségű információval el se látják, csak annyit bíznak rá, amennyi feltétlenül szükséges, és ő semmi más nem akar, csak hogy hagyják nyugodtan békén élni, és akkor, amikor ö, ö, átkerül az a jelenbe, a mi jelenünkbe a jövőből, akkor természetesen bezárják őt egy elmegyógyintézetbe, hiszen hát azt mondja magáról, hogy a jövőből érkezett. Ebben az elmegyógyintézetben ismerkedik meg a Bret Pitt-tel. És a psihiátere, a pszichiáternő, az elkezd győzködni őt arról, hogy ő megőrült, ő pedig nagyon-nagyon keményen tartja magát ahhoz, hogy ő nem őrült meg, ő igenis a jövőből jött, de hát minden őrült nyilvánvalóan nagyon keményen tartja magát a saját. Tehát van készet. egy zseniális figura, aki azt el is mondja ott a Dili házban, arra a Fölimó nézőknek. Igen, van. Aki tudja, hogy ő csak gondolja, hogy a nem tudom, milyen bolgörült, hiszen elmebeteg, de ő mégis megmarad a győző, de csak tudja, hogy ez nem igaz. Szóval a, szóval a Bruce Willis irdatlan e, keményen küzd azért, hogy visszajusson a jövőbe, de hát őt fogva tartják egy elmegyógyintézetben, és a pszichiáter addig, de addig győzködi őt arról, hogy, hogy, hogy ő, ő igenis őrült, és a Ő pedig annyira kitartóan is keményen győzködik a pszichiáterét arról, hogy a jövőből érkezett, már pedig van benne egy első világháborús töltény benne a testében. Tehát azért vannak, vannak meggyőzőnek tűnő jelek, arra vonatkozóan, még számos egyéb jel is van, ami arra utal, hogy esetleg igaza lehet, hogy a filmnek a két-harmadára ők térfelet váltanak. És ez a legmegrendítőbb az én számomra a filmben. De miért hogy, váltanak hogy, térfelet? Azért, hogy, mert hát a, a Bruce Willis elhiszi a nőnek. De azért, hogy, hiszi hogy ő el, mert ő ugye szerelmes lesz kicsit, és az a világ, az a, az az a világ, amiben ő egy. Őrült, akit meg kell gyógyítani, az boldogabb, lehetogabb, igen, kellemesebb igen, jövő legyen. Le le másrészt őrült, másrészt őrült akar, őrült akar lenni, mert az a tény, hogyha ez a, az, az igazság, hogy őrült, az azt jelenti, hogy nem fog elpusztulni a világ, hogy őt nem rendelhetik vissza bármelyik pillanatban a jövőbe, mert hogy bele van ültetve egy csip az agyába, aminek a segítségével őt bármelyik pillanatban egyszerűen vissza, teleportálhatják a jövőbe. És ez egy olyan mértékű kiszolgáltatottság és egy olyan mértékű olyan mértékű rabszolga valaki, az nyilvánvalóan szabadulni akar, az és az az... hogyha valaki elkezdi árulni neked azt az álmot, hogy te nem is vagy rabszolga, hanem valójában te csak egy őrült vagy, akkor te őrülté akarsz válni. És hogy ez az, ez az, ez az ő személyes tragédiája, ez olyan megrendítő nem erőben csak, van nem mutatva, csak felmutatva ezért. ebben a filmben, hogy azt mondom, csuda jó. Tehát, tehát, ahogy kicsit utaltatok is itt az az tragédiájára vagy lehet, lehet utalni akár a Candidra is, hogy itt a, ő abban találja meg a megoldást, hogy hogy visszavonul a magánéletbe. A, a, a hölgyel, akibe szerelmes lesz, azra majd ők ápolják a saját kertjeiket, és úgy ez mennyivel szebb és jobb világ, mint a, mint a jövőnek a világa. Tehát, hogyha mond valamit a történelemről a rendező, akkor, és benne az ember sorsáról, akkor valami ilyesmit mond, hogy bárhol, egy icipici lehetőséget kapunk a boldogságra, akkor ott megpróbálunk megmaradni. Hát a következő fél órában pedig egy olyan filmről fogunk majd beszélni, amely sokkal, de sokkal nagyobb hatást gyakorolt a filmművészet iránt, hogy mondjam, inkább művészileg érdeklődő kevesekre, mint a nagy tömegekre, de én megmondom őszintén, hogy bárki számára egy élvezetes és egy rendkívül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 Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Szervusztok, ez itt a Rádió Café. A hétmesterlövésze adását halljátok. 16 óra, 40 perc van. Az adás SMS-száma 0620 9 986 98 SMS-eket olvasunk. Meg a Brazilt, Münchhausen bárót is ő rendezte. Mármint Terry Gilliam. Barokkos, mint Greenaway. A 12 majmot a terminátor 1 hasonlítanám. Szerintem érdekes, de valóban nem néztem annyit, mint az ötödik elemet. De este megnézem. Smiley. Írta nekünk P. Bruce Willis fogában van a jeladó, tragédiája, hogy elmehetne, de mégis utána veti magát a tudósnak, és meghal. Ahogyan egy művész tanárom sum summázta a sátántangót, a jók megszívják. Élmény hallgatni a filmelemzéseket, de a 12 majom végén lévő paradoxonról még nem esett szó. Légy szí, amikor kisfiúként saját magát látja, Ezt még nem fejtettem meg, írja nekünk G. Talán G nem elég gyakran vesz részt időutazáson, mert ez egy időutazáson teljesen természetesnek mondható. Hogy látod magad? Bizony ebben paradoxon nincsen, de nincs. És kell ezen megfejteni gyerekek? A gondolom arra utal, hogy az idő paradoxon uh, előfordulhatnak, hogy ha visszamész és megölöd a saját nagyapádat gyerekkorában, akkor te nem születesz meg, hogy de mész ez vissza. a ööl... film és ez szakít ezzel a felfadat. Ennek a filmnek a felfogása szerint ilyen egyszer nem lehetséges, minden egyszer megtörténik úgy, ahogy azt lehet újra megélni, de az egy, egy zárt történal, másrészt pedig saját magad a gyerekként simán látható gyerekként láthatod a saját későbbi felnőttön magad. Ez bármik időelméletbe belefér. <kül> A vágy titokzatos tárgyacímű filmről lesz szó a következő 20 percben. Ez Louis Buñuel utolsó filmje. Az én tudomásom szerint már teljesen vakon rendezte. Tehát, ha akartok látni egy olyan filmet, amit maga a rendezője sem látott soha, akkor a vágy titokzatos tárgyacímű filmet ajánlom a figyelmet. Ez jó film, igazán megnézhette volna. Na jó, de hát nem akart. Ez Gunnó a 9. szimfóniája. Igen, ami Beethoven és... új, soha nem tud meghallgatni igen, szegény igen, már. Igen. Érdekes módon Woody ellen egyébként készített, a Hollywoodi történet című filmben. Készített egy olyan filmet, így ami így egy így rendezőről szól, ami vakon rendez egy filmet. És egész Hollywood utája, de természetesen Európa kajája, és egy borzasztó rossz filmről van szó. Ezzel Woody ellen kifejezésre jutott az európai sznobok iránti mélységes ellenszenvét és undorát. Na de beszéljünk a Vágtitkos tárgya című Spanyol-francia film drámáról, amely én szerintem a legkiválóbb Bunyuel film. A Bunyuelnek a legismertebb filmja az, az egészen rövid kis uh, kísérleti film, a, a Andalúziai kutya. Azért azt főleg, főleg az ilyen kultúrtörténeti film. Kettévágnak egy szemgolyót és Szálvador Dalival rendezték. Igen, Igen, nem nem nem a szó szó? ennyi. Muszáj mondani egy évszázad, fél évszázaddal korábbi filmről van szó, tehát ez egy teljesen Igen, de más. Valószínűleg más nem mindenki tudja, hogy ki Bunyuel, és ezért csak nagyon röviden egy-két szót róla, hogy ő egy spanyol származású avangár rendező, abban az avantgárd időszakban ment Spanyolországból Párizsba, Franciaországba, Párizsba, amikor mi, egész Európában mindenki oda ment. Nem, és nem a Párizsba ment, a... Amerikába és Mexikóba ment, és csak élete végén élt franciaországban De Dalival együtt Spanyolországban alkotott még? És Spanyolországban is alkotott, aztán utána is. elment Amerikába, Hollywoodban is dolgozott, majd Mexikóban élt tovább Mexikóban is halt meg egyébként, visszament Spanyolországba, majd Franciországba, és akkor élete végén ment újra vissza Mexikóba, tehát ő egy spanyol születésű mexikói Na rendező. akkor ezek a pontos adatok, de hogy ő egy avantgárd, és ezen belül is a szürrealizmus irányzatának egy meghatározó alakja a ő filmművészetben, Dalinak filmműv... jó barátja. Ő a filmművészeti Dali. Azt lehet mondani, igazából. Igen, igazából, a, a, a, amikor, amikor lehatolsz az álomba, meg lehatolsz a tudattalamba, és ott aztán egy csomó groteszk, meg csomó ö, logikátlannak tűnő jelenséget tapasztalsz, ami valójában nem logikátlan, csak a logikája az nem a tudat logikája, tehát nem a tudati, nem az empirikus, nem a mi általunk feltérképezhető rendszere, rendszerelméleti alapokon nyugszik, hanem valamilyen más ö, rendszerben értelmezendő ezt tárja fel a maga módján. Természetesen a sok esetben szubjektíven, de még sokkal több esetben általános következtetésekre engedve. De az a kiváló ebben a filmben, hogy egy csöppet sem egy elborult, nézhetetlen filmről van szó, hanem egy, egy, egy végig nagyon élvezhető, érthető feldolgozható tehát ez téleg a de a een kategóriába akkor ez az ami ami negatief azon negatív értelemben vett művészfilm hogy nem tudjuk végig mert, mert unalmas vagy rossz vagy nem értjük. Ö, hanem az, amire mondjuk pozitív értelemben lehet használni, mert nagyon tartalmas, nagyon érdekes, ö, nem egyenes, nem, nem egy hollywoodi történet az azért nyilvánvaló, de végig követhető, nézhető és, és nagyon is élvezhető film. An an Zseniánis. Annak ellenére, hogy a hollywoodi történethez hasonlóan egy vakrendezőről szól, <gül> amíg az ő rendezéséről. <gül> szóval ez az a film, amely most már azért kezdjünk el róla közérthetően is beszélni, amely egy férfiról szól, aki... Egyszerűen nem tud lefeküdni a barátnőjével, és nem azért. Egy, mert nagy, egy idős férfi fiatal <gül> Én, és Nem azért, mert nincsen erekciója, hanem azért, mert a nő nem engedi, nem hagyja nem tudja birtokba venni ezt a nőt. Egy Egyszerűen. úgynevezett szűszcéda. Ha valaki ismeri azt a történetet, amikor a Radványi Sötét Erdőn halva találták Bárci Benőt, na, ott egy nagyon hasonló leányról van szó, mint ott Kunna Bigél. Ugye, aki csak játszik a legényel, mint macska az egérrel, és er, ez a történet, ahogy egy idősebb férfival egy a fiatal lány játszik, játszik. Hosszabb abban a bálában, mint a nem só a De a, a, azért mertem ilyen, ilyen kulturális utást tenni, mert azt ez a szemem zárva a Azt hiszem, hogy az a különbség, hogy nem úgy játszik vele, mint a só a kecskével, mert a vénkecske köztudottan megnyalja. Megnyalná. Igen, ebben a helyzetben viszont a feltételes mód az indokolt. Szeretlek, de mindjárt elájulok. Nyújtóz ki kényelmesen. Kérsz egy pohár vizet. Nem, csak maradj mellettem. Igen. Sokáig fog szeretni? Persze, sokáig. És ha majd öreg leszek, egészen öreg asszony, akkor is szeretni fogsz? Uh -huh. Mhm. hogy igen, akkor is, ha nem igaz, szükségem van rá, hogy halljam, erőt ad. Szeretni foglak, az utolsó percig. Nem fogok más szeretni, soha. Ha elhagysz, olyan leszek, mint egy halott. Tudod, Matteo, ma estére ígértem, de azt hiszem, nem lesz hozzá elég erőm. Nem lesz hozzá erőt, persze. Az, lá az, látszik, az látszik ebben a filmben, hogy a szürreálisat Bunuelnek a, a, a pályafutása végére sikerül beemelni a hétköznapi létezésnek a szinterére. Tehát a szerelem és a a, a, a, a a szerelmemmel való kommunikáció az egy szürreális szinten zajlik, nem a valóság síkján zajlik. Egy húsz éves csaj beszélget. 18. Volt a film elején szerintem arra, a, abba, ja, azon a ponton, ahol most járunk a filmben, már kb 20 éves lehet. Egy 20 éves csaj beszélget egy 60-hoz közeli férfival, és azt kérdezi a 20 éves lánya 60 <gül> közeli férfitől, hogy ha majd egészen öreg asszony leszek, akkor is szeretni fog? És ez a férfi nem pofájába röhög, hanem azt mondja, hogy örökké, örökké szeretni foglak. Tehát, hogy az a, az a szituáció, amikor elhangzik valami rémesen, rémületesen banális, nevetséges dolog, ami minden között öt röhögésre kéne, hogy ingereljen, de ebben a kontextusrendszerben egyszerűen egy más értelmezési tartományba kerül, és, és pontosan azért, mert az érzelmek által láthatott és ez a lényege, ez a lényege szerintem a, a, a szürreálisnak, hát. hogy a szürreális a tudatalattiban zajlik, és a szerelem is a tudatalattiban van jelen, és áthatja a teljes személyiségemet, és kikapcsolja az agyamat, és erre mondják azt, hogy a szerelem vak, erre mondják, és itt ez valóban megmutatja azt, hogy a Vörös Sándor azt írta, hogy a világ az egy olyan piac, aminek a bejárata fölé az a felirat van kírva, hogy minden, amit nem akarsz, a tied. Tehát bejössz ide, és amire válsz, az soha nem viheted ki a kapun, amire viszont nincs szükséged, abból kapsz százat fizet, egyet se fizet százat kap alapon. Tehát, hogy, és itt valóban erről van szó, tehát ha igazán szeretsz egy nőt, ha igazán Nagy szerelmes vagy ő a férfi, tehát ő mondjuk anyagilag semmiféle problémával nélkül. Annyira is szereti, amennyire ember szeretni tud. Tehát, hogy igazából mind Mindent, mindent megad, és éppen ezért nem kap semmit, és szerintem erről szól a szerelem, és erről szól a valóság. Tehát, hogy ha, ha azt veszük, hogy Matteo a filmnek a főhőse szerelmes ebbe a nőbe, conchita és mindent oda akar adni neki, és, és, és imádja, Az a biztosíték arra, hogy nem fog kapni semmit. Igazából a szerelem ezt jelenti. Tehát, ha szerelmes vagy valakiben, akkor egészen biztosan nem birtoklod. Az a bizonyíték rá, hogy nem birtoklod, hogy szerelmes vagy. Hiszen, hogyha szerelmes vagy valakiben, az azt jelenti, hogy van benne még valami, amit nem birtokoltál el, van benne valami rejtély, van benne valami, valami titok, amire kíváncsi, vagy amit meg akarsz, amit el akarsz el akarsz marni magadnak. És abban a pillanatban, hogy teljesen tökéletesen birtoklod, már kihullik a kezedből, mint a homok. Tehát nincs is, nincs. Nem is látsz rá igazán, és nem is. Bírt, abban a pillanatban, hogy elbirtokoltad, elveszítetted, mert elvesztette az értékét a számodra és már csak nyug. Ez ez, ez, ez, ezt a szerelemnek a természetét, a maga abszurditásában és a maga groteszkmi voltában. Ennél a filmnél, a vágytitokzatos tárgyacímű filmnél zseniálisabban, soha semmi nem közvetítette az én számomra. Én nekem muszáj kicsit azért enyhíteni ezt, és két megjegyzés. Szóval az egyik az az, hogy a, ami, ami elhangzott, mikor néztük ezt a filmet együtt, hogy ez nem dokumentumfilm. Ez tényleg egy végletekig feszített példázat tulajdonképpen arról, hogy milyen elemi erejű lehet a szerelem, és milyen kiszolgáltatott. A, a hitelesség az hitelesek. más, sem. persze lehet hiteles, és, és van, van valami, hogy magunkra tudunk ismerni benne, de ez nem egy kizárólagos leírás arról, hogy milyen, milyenek az emberi viszonyok, hanem annak tényleg egy, egy fölnagyított, vagy vit megmutatása, de az tény, és ezt mindenkinek mondom, aki nézi a filmet, legalábbis férfi nézőkre szerintem ez, ez majdnem mind ilyen hatást fog kitenni, vagy kiváltani bennük, hogy ez egy érzelmileg nagyon-nagyon felkavaró film. Tehát tényleg olyan néhány mennyiségű, eszközzel... tehát végig szorítod ökölbe a kezed, és olyan, olyan mennyiségű agresszivitás halmozódik fel a végére, hogy nagyon-nagyon le akarod vezetni. N néhány eszközzel eléri a rendező azt, hogy, ö, hogy még ö, jóval fiatalabb emberként is ezzel a ez az idős emberrel nagyon mélyen azonosulunk, mindannyiunknak eszébe jutott biztos, mondtátok is, nekem nem, de nektek eszetekbe jutott egy-két konkrét élmény is. Ezzel a, ezzel a, Szerintem mindenkinek van mindenkinek valami. Mindenkinek vannak ilyen élményei, amikor, amikor düh, dühös vagy, amikor, amikor gyűlölöd, az, tehát igazából Talán ilyen is elhangzott, hogy szégyes, a, a, a, a nőnek a fejét legszélesebben odaütötte volna az ember a főszereplő helyébe, a tükörhez, nézi magát. Ezt érzi a néző. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Ilyet persze nem tesz a néző, ilyet nem tesz a főszereplő, de ezt szeretnéd megtenni. És mit mond a nő, amikor nézi magát a tükörben? Látod, milyen szép vagyok? Tetszem neked? Igen, tetszem. Nagyon tetsz. Igen, miért kérdezed? Nem. Ebben elég. Ez nekem most nem jelent semmit. Nem jelent semmit? Nem, most nem. Már így is túl soká vártam. Elegem van belőle. Nem tudom ki lett volna a helyemben ilyen türelmes. Nem ígértem neked semmit. Micsoda? Nem tartozom semmivel. Semmivel a világon. Idehangos, Conchita. Már rég volt a csúfot üzzel belőlem, de én nem hagyom magam. Nem hagyod. Fél, és nem fogom örökké szóplanul elviselni a szeszélyeidet. Csak ugyan. Én pedig nem fogom önt szeretni ma este Matyíl. Sem ma este, sem máskor az a tipikus élethelyzet, mikor aztán végül kihozza a férfiből azt, hogy egy olyat mond, amiben viszont már jogosan tud belekötni. Tehát ez, ez annyira, egy, annyira egy tipikus élmény. Egy, <gül> a, a, mondjad a, a, Azt szokták mondani, hogy szerelemben és háborúban minden játszik. Ez konkrétan egyébként a, a, a Starship Troopers-ben ez is hangzik így, így. Egy nagyon ellenszenves ember, <gül> legalábbis abban a pillanatban nagyon ellenszenves ember szájából. Igen. Tehát azért ezt sem fogadjuk el abszolút törvény. Igen, igen, na most a, ebben a filmben ez, a, tehát ez, ez, ez látványos, tehát hogy így igaz? a szerelemben nincsenek szabályok. Tehát nincs olyan, hogyha már valami elhangzott, vagy valami megtörtént, akkor az már, a, akkor az már annak egyszer és mindenkor aznak következményei vannak. Semminek nincsenek következményei, mert a szerelem az egy olyan törvény, ami egy teljesen új ö, értelmezési rendszerbe avatja a cselekvési szabályokat. Tehát, hogy nincs egy, egy nagyobb törvény, mintha egy más dimenzióba helyezné lát egy konfliktust. Hát e ez nagyon érdekesen ö, a rendező ö, tesz is erre egy nagyon komoly utalást, illetve utalások sorát, ami összeköthető az előző filmel, amikor a történelmet állítottuk szembe a 12 majom esetében az, hogy a személyes boldogságon menekül. Na, itt egy fordított dolog van. Itt állandóan történnek olyan mondjuk történelmi események, mint hogy robbantások, gyilkosságok, vagy akár egy egérnek a, a egérfogó általi megdöglése, amik Mind olyanok, ok, hogy ez ember figyelmét elterelné a szerelemről. Hogy, hogy azt nézze inkább, hogy a gép géppuskával lelőnek egy embert, vagy azt, hogy egy egér ott megdöllik a szem előtt, és ez megzavarja. De nem, ezzel is még élesebbé válik az, hogy ez az ember, ez a főszereplő, ez olyan mértéken beszűkült tudatállapotban van a szerelemben, hogy nem látja, nem veszi észre maga körül a, a leomló ö, összedőlő világot, a megdöglő egeret, semmilyen külső körülményt. Bonyó korábban nagyon bele, bele volt szerelmesedve a, a polgári létnek a teljes kűresedésébe, és azt hiszem, hogy a Szabadság fantomja, meg a Burzsó a diszkrét bája című filmjei, azok elsősorban azért ennek, ennek, a, ennek a szenvedélynek hódolnak. Aztán van egy jó pár filmje, ahol pedig a, pedig a, a, a, a, a, <höhönt> a szürreálisnak a a hétköznapokban való megjelenésével játszik, ilyen például az öldöklő angyal, és szerintem ez az a film, amiben ezeket a legideálisabb összetételben tudta vegyíteni. Tehát azt hiszem, hogy ez az a film, amiben Egyébként jelen vannak mindazok az irritáló és mellesleg szórakoztató klisék, amelyek a. Amelyek zseniális a, és a nagypolgárság ábrázolása, egyszerűen dől az ember a rövegésről, hogy beszélnek egymással. brilliáns, bri bri és hogy mennyire kiűresítő, ugyanakkor megvan benne ez a szürreális, de a szürreális mégis társadalmi, és mégis mélyen személyes és magánéleti. És az egész, hogy mondjam, tehát azt mondom, hogy ezzel a filmmel a Buñuel az felrakta a pályafutására a koronát, és hogyha egyetlen egy filmet lenne, csak szabad megnézni a Louis buñuel akkor azt mondanám, hogy ez mindenképpen ez a film legyen. Ez a film az utolsó filmje, és azt mondom, hogy ez a film a végső. Tehát, hogyha, hogyha ez az egész szürre, szürrealizmus, mint film egy kérdés, akkor azt mondom, hogy a vágy titokzatos tárgya a legátfogóbb válasz. Igen, én még azt tenném hozzá, hogy, hogy és a, a kemény művészfilmek kedvelőinek, persze neki búnyárát nyilván nem kell bemutatni, de nekik is mindenképpen lehet ajánlani ezt a filmet, vagy aki ismerkedni akar ezzel a világgal. Rengeteg apró stíl, stílus, bravúr, bravúros megoldás figye, vagy látható a filmben, hogy, a, hogy például az egész történetet Matyó egy beszélgetés során meséli el. Ez a beszélgetés tényleg egy ilyen ókori dialógusoknak a formáját, hogy egymásra találnak ott ilyen udvariasan kérzik egymást azt mimeli. Azton azt átlépünk a, a jelen időben, remonikus kritikáját. Visszamegyünk a beszélgetésbe, és nagyon szépen. Igen, ezt ahogy lépeg, hogy egy dialógus helyzet, mint hogyha eleme, a történetet magát fölvetik témaként, amit elemezni kell, illetve gyönyörű az, ahogy, ahogy az ilyen nagy epikus igényű filmeknek, amelyek, amelyekben egy szerem története mögé a történelemfesz színpadot, vagy történelmi színpadot fest a szerző, ennek adja egy irónikus megjelenítését, ahogy, ahogy a terrorista robbantások ott, ott igazából szürreális módon előkerülnek a film során. Tehát rengeteg igazából tényleg egy élet egy, egy tapasztalat. Van ott te mögött, a film mögött. Nos, most olyan mit mondasz? Te, aki mestere vagy a hazugságnak. Mit te vádulsz engem? Nézd csak az ajtót! Betörted, elkergetted a vendégeket! Van, Talán kisdomnak az állásomból miattad! Az én van volt! Ostoba vagy! Ostoba vagy! Ez hát a mesterség? Igen, nagyon jól tudtad! Mit tudtam? Hiszen még a gyerekek is tudják, hogy a táncosnők messze táncolnak a turistáknak, és most azt akarod vele elhítetni, hogy nem Kockan tudtad! Fokkalban sem volt róla! Idióta! Örökösen az a hülye féltékenykedés! Szeretném tudni, milyen jogon, hiszen tudom, hogy sem az apám nem vagy, sem pedig a szeretőm nem vagy. Nem bizony. Ha szeretője vagy valakinek, mondd meg! Esküszöm, hogy holnap elhagyom személyát. Én nem vagyok senki. A magamé vagyok és vigyázok magamra. Nincs féltek. Kincsem, mint saját magam. Na és ezek a férfiak? Istenem is ismerem őket. Ide jöttek az idegen vezetőjükkel, holnap pedig hazamennek Jokohamába, vagy mit tudom én, ennyi az egész. Nézd körül, nézd meg ezt a termet, ez egy találkahely, igen? Nézd csak körül, látsz itt egy ágyat? Én így nem bírok tovább élni. Most az egyszer beszélelem őszintén. Legyen bár az utolsó alkalom. Ha egyetlen napig is itt maradsz, ebben a környezetben, mindennek vége köztük. Hiába, soha nem értettél meg. Már egy éve azt hiszed, hogy te ostromolsz engem. Én pedig visszautasítod, pedig épp ellenkezőleg. Én vagyok az, aki szeret. Én vagyok az, aki egy életre akarlak. Sosem szerettem, más csak téged, Mateo. Először is azért, mert szép vagy. A szemed olyan gyöngéd és olyan fényes. Ha tudnád, hány éjszakán át gondoltam a szemedre. A bolondják voltam. Vágyom a boldogságra, és tudom, hogy te meg fogod nekem adni. Tudod, hogy mindent megadok. Csak kérned kell. Hiszen ismersz, kevéssel beérem. Szeretnék egy kis házat, ami az enyém, meg egy kis pénzt ha már abban adjam a táncot. Szevéljel. Igen. Ár meg is van. Amikor csak akarod. Én nem adhatok más, csak azt, hogy szeretlek az őrületig, és hogy érintetlennek őriztem meg magam. Érted? Valójában nem én utasítalak vissza téged, valójában én szeretlek téged az őrületig, te utasítasz vissza engem, te nem szeretsz elég, engem. Nem folyton akarsz valamit. Ja, ja, de miért akarod? Miért akarod azt mindig tőlem? Tehát, hogy itt, itt ténylegesen a vágy titokzatos tárgya, ez a filmnek a címe. Mi Matteo vágya? Valójában koncsita? És koncsitában micsoda? Tehát mi az ebben a nőben, ebben a cédában, ebben a rohadékban, amire vajon vágyik Mátyi Ma Mi, mi, mi ez? Hát ez titok, ez a vágy titokzatos tárgya című film. Fejtsétek meg ti magatok, és annyit még elárulunk a filmről, hogy van benne egy nagyon-nagyon erős, sehol máshol a filmművészetben nem használt eszköz. eszköz egy oly olyan, amit, olyan, ami, olyan, amit, olyan, amit nem is lehet nem észrevenni, ennek ellenére, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevesen veszik észre a filmben. Én azt ajánlom nektek, hogy nézzétek meg, nem, nem tesszük meg azt a szívességet a sátánnak, hogy ezt, lelőjük ezt a poént és tönkretesszük nektek az élményt, hanem nézzétek meg és lássátok meg ti magatok. Ez volt ma a Rádió Café a Hétmesterlővésze című műsora, Én nagyon remélem, hogy ezeket a filmeket timakatok is meg fogjátok nézni, és akkor talán nem telt hiába ez az elmúlt 2 óra. Holnap is itt leszünk veletek a szokásos időpontban 3-tól 5-ig, addig vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Fiátás! A hétmester lövészének vége azaz Mr. Krabovsk. Ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy.